Jóhannes að Guðspjall, 21. kafli Eftir þetta byrtist Jésús lærisveinunum aftur og þá við Tíberías vatn. Hann byrtist þannig. Þeir voru saman, Simon Pétur, Tómas kallaðu Tvíburi, Natanael frá Kanae Galiléu, Sebedu, Sýnirnir og tveir enn af lærisveinum hans.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 Drengir, hafið þið nokkuð fisk? Þeir svörðu, nei. Hann sagði: kasti netinu hægra megin við bátinn og þið mun verða varir. Þeir köstuðu og nú gátuðu þeir ekki dreigi neti svo mikill var fiskurinn. Læri sveinninn sem Jésús elskaði segir við Pétur, þetta? Þegar Simón Pétur heyrði að það væri drottin, brá yfir sér flík, hann var fáklætur og stökk út í vatnið. En hinir lærisvinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stegu á land, sáu þeir fisk, lagðan og glóðir og brauð. Jésús segir við þá, komið með nokkuð af fiskinum sem þið voru að veiða. Símón Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum. Eitt hundrað Og netið ripnaði ekki fótt þeir væri svo margir. Jésús segir við þá, komið. Og matist. En enginn lærisveinana dyrðist að spyrja hann, Hver er þú? Enda vissu þeir að það var drottin. Jésús kemur og tekur bröðið og gefur þeim svo og fiskin. Þetta var í þriðja sinn sem Jésús byrtist lærisveinun sínum upp frá döðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jésús við Sýmon Pétur. Sýmon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar, já, drottin, þú veist að ég elska þig. Jésús segi við hann, gæt þú lamba minna. Jésús sagði aftur við hann, öðru sinni. Sýmon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði, já drottin, þú veist að ég elska þig. Jésús, segir við hann, verð hyrðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn. Sýmon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryðist við að hann spyrja hann í þriðja sinn. Elskar þú mig? Hann svaraði. Drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Jésu segir við hann. Gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér. Þegar þú varst ungur, bjóstu þið sjálfur og fóst hvert sem þú vildir. En þegar þú dórðin gamall, Men þú rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta saði Jésús til að kynna með hvílíkun döðdaga Pétur mundi veksamma Guð. Og er hann hafið þetta mælt, saði hann viðan, fylg þú mér. Pétur sneri sér við. Og sá lærisveinin sem Jésús elskaði fylgjá eftir, fann hinn sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina og spurði Drottin, hver er sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jésú, Drottin, hvað er þennan? Jésú svarar Ef ég vil að hann lifi þanga til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út í sögnuðunum að þessi læri sveinn myndi ekki degja. En Jésús hafði ekki sagt Pétri að hann myndi ekki degja. Hann sagði ef ég vil að hann lifi þanga til ég kem, hverju skiptir það þig Þessi er lærisvitnin sem vitnar um allt þetta og hefur skrifað þetta og við vitum að vitnisburður hans er sannur en margt er það annað sem Jésús gerði og yrði það hvað einna uppskrifa aðla ég að öll veröldin mundi ekki rúma far bækur sem þá verður ritaðar